Мавра погрозила, не смійся, дівче, додала поважно, а краще затям. Може, я загину, ти одна запам'ятай, чому тобі не знати? Тобі нехай не придасться, а знати все добре. Ось і знай проти лиха, в неділю рано укопай, у понеділок полощи. У вівторок вари, в рано на пі, то і гей, гей, який сон лихо захопить, і аж заспівала, тріпнувши пальцями. Гай, гай і зареготалася. Ой, кликнула відтак жалем. Коли б я була, те зілля мала тоді при собі, як він казав мені, що я одна всьому винна. Та ще й свиснув, не була б мені Мавра сама по лісах, сама по всім світі, а була б між своїм людом, своєю дитиною, ет, додала гірко і гурвала.